Ne maite Ceresan de que... zel gidazun gauea Hene maite, zer konta dezaket maite minak ez dakien ikan nula esan Eskutatzen diakinetzuena Zure baitan zerua daukazu kanpokoa bezain zoragarri Zeru hori ezagutu egin du Tabertara itzuninain uke Ezaidazu zerregindezaket Nire atzek zurea datzean Zatz bide eder bat haukatela Deskubritu bidazun gauean Ezaidazu gauza simple hori Elkarren zate gina gaudela Eta nire Zurak behar duen Zendagari Zarelan iretzat Zure baitan Zerua daukazu Tampokoa Ez zain Zeru hori Ezagutu egin dut Tabertara Itzulinainuke Hene maite sau de las sai la saigon guntes que laigou biz visita Miran Fernández gaixo. Gaixo, egun hon. Zer moduz? Ba, ondo. <risa> Gaur jai, e, e, inauteriak dian honekin pare bat egun tokatu zeskigu gure kalendari joan. Eta, bueno, bat, primeran, ez? Gaina egualdi politatera da gaurko honekin, da, abera, probitzate da unegu honetan. Urbiltzen ezure ondora, negareta ondo. Ba ikusi zaitugu dela gutxi, Erramun Martikorenaren kantaldian parte hartu baitzen nuen ongi? Ba, jo, segundu. Ba, Erramun ez autu nuen Mikel Markezen bitartez, ba, ba igorrikoa, baina bila eztele nuen, azpeitiko Mikel Markezen kontzertuan. Eta, bueno, ba, on, bide apena luzatu zian, eta esan, bueno, dudik, abe jungo naiz, baina ba hori ez, ba, bai, Erramun, Mikel Marquez Michel duko, kantiruri, eta, bueno, kantiruki. Eta, bueno, elitun itzan e, aluzinatuta, eh? E, bueno, banekin lehen dikan e, iparaldian zeon tradizioa abotzetatak kantatzeko baino, jo. egun hortan ikaragarri garripila gozatu nuen. Eta gaina e, gustatu izateiten asko baigorreko Eliza, uff, ez nunez eta zepolita, gotza itezun, eh? Zazpi gerradu zero azpitik egun hortan iritsi ginean bai hankampuan. Eta etzan giro baino bai. Oso eh sea polita izantzan, emanaldi polita izan zen. Zuek berotu zenuten ariza, eh? Bai, saiatu gina hortan. <laughs> bai, bai. Ba, Miren, kantaria eta pianoiola ere zaitugu. Bai, e, normalian, tal dian, ez dut e, ni jotzen pianua, eh? Antxon, nes arazoa jotzen, nire eskubiko eskua dala esan dezaketenak... <laughs> Baino bai, pianista naiz, bueno, pianista. ez nuken nere burua pianistatza definituko, baino bai ikasi nula pianoa azpigarren maila arte. Ja, gero kokoti gora hitzen pianuaz, normalian asko segio e, aritzen ntan euskalkantaketan ere buruei laguntzen, eh, Vivaldi beste jende honen eh, obrak jotzen baino, baino bai, urte batzuk ikasi nitu bai. Baina konposaketetan pianoa beti lagun duzu. Bai, beti, nik pianoak inzortzet, normalian, bai, eta ez hori bakarrik. E, nire egun erokotasun nian ikastolan, e, musika irakazilean ez da, piano gabe ez dakitzerrengo nukeen. Bera bat, e, erabiltzet ikasiak kantatzeko eta laguntzeko, bai, txiru lahotze guenian, edo, bai, da nire herramienta ezinbestekoa da. Gaur 2020an plazaratu zenuen diska hura, e, e, ezagutuko dugu urteak iragandira, baina tira ematen du alako ba, diskaak e, ba, berriz ere gogora ekartzea. Zu ezagutzeko ere parada ederra duga itzakia bada, nahizta orain dela urte zumbaitzu ere hemen izan zinen, e, zuen e, ba, proiektua aurkezten aurrekoa. E, Tike tike duzu musikarekiko zaletasuna eta dirudierenez ez duzun familia ikusita, ez? Ba, bai, e, txikitatik amak kantatu dizun Unai Hirukoan, eh Unai Hirukoa izenazun talde batian hiru emakume azpeitearrak kantatzen zuen eta bai izan duzu bezala aman, aman aldeko familia beti oso musika zalida ta e, ba, hortan oso hartuta ibili da, ez? Ba, naia Alberto Francesena ta Jose Luis Egan taldian sortzaileak izantziean, zian e, gero Jose Luis e, Azpetiko bandako zuzendaria izandala, askoetiko parrokiko organizatza eh ofiziala da. Ba. E, nire nere lenguzoak ebai danak edo batek txelua jotzeu edo bestiek pianoa o, o flauta, eh Unai Francesenare bai horribiltzea eh sesatek iz, iz, taldian da, bueno bai. Azkenean bai dano hor musika bueltanes, Nik Aispavadakat baitare eta nire izpaz da inbeste sartuta egon musika mundua, baino, koruan da beti kantatu izan dudu. Eta etxian, etxian, bitu, ama ba, e, fam, aman familia da musika zalea ez. Aita baiadoliz ekoa dut, nahiz da, e, inor baino, euskalduna noizan da, euskara esprimeran hitz eguraitak. Eta aitare, nola baite, aman familia inda musika zaletu pila bat. Eta askotan, e, kantatu izan deu eta kantatzen jarraitze deu etxian laurok, lau botzetan. Bai, da polita da. <risa> Eta zuri zerrek hartzen dizu musikak? Neri, bua, niretzat da, buf, ez dakit esplikatu. Pf, bizitzako pilare garantzitsua da niretzat. E, gaina, egoera ezberdinetan, eh? bai momentu positibo, alai, E, olakotan eta bueno, ba, momentu zailak pasatze ditu nian baita ere uf nei asko laguntze asko asko asko laguntze ditu bai eta bai da ez ba, dakit nikuz bete e, ba, emozioak e, adierazteko eh eskolan e, bai konturatzen daiz ez ikasliak e, musikakin nola transformatzen ian ez nikuzet musikak transformatu dituela pertsona bai Mm-hmm. izai of them очку eta dori ateratzeko bide propioa duzu, musikaren mm. atletike ba, ateratzen duzu duzuna. Bai, eta nik usteet gainea, disko hau horren eredu garbiez inago badala. Ez dakit, e, urrengo disko badatatze balimaet, hain zeha izangoan, ez? Hain barne, barne egoera horren izlaba izangoan, baina disko hau bai baidala. Azkenian, bueno, hor ba, daude urtetan ba, amodio inguruan izandako, historioak kontatzea naiz eta letrak nik estituten idatzi, ez? Muzika bai niri ala gehiina, baino letrak e, indizkiate pako aristi, e, Xaber Euskitze, Andoni Eganea, eta Zier Serranok, baino esan behar dut indituztela, nirekin bilduta gero, ba alako terapia psikologiko edo biluste psikologiko bat izan da geho, eta bai kontatzea dituztela hazi, ha, ha, si, eh, erderaz esatea mesela limpioi claro nire bai, hori da argita garbi nere bizipenak, bai, eta gaina inungo preju zio, inungo lotzik gabe. Baku aristei batuzan doni, gaina eh, Xavier Reuskitze eh, bide lagun oso onak izan dira? Bai, bueno eh, Xavier Reuskitzen kasuan adibidez eh, bueno, behaz piti harra da ni jaioz eze bai beha zarautzen bizi da, eta ni urteetan zarautzen bizitzen egon naiz. Eta aparte, bueno, hor ginen aratzen e, alkarrekin lanin Eta, bueno, kainako inzidituzun, nere papelazan e, kantatzia programa hortan, eta askotan e, bueno, nik usteet bigarren urtetik aurreak egin zuenetan alkarrekin kantatzen genula duo hor bezala. Euskal kanta ezberdinak, ez? autor ba, autore ezberdinak, eta, ba, ibeti ukietartu emana ondila. Eta gero, Pako Arizti esautu nun Mikel Marquez enbidez beaia espeiteara da eta bai, tipo jatorra egitean eta Serrano berriz Azier-Zerrano e, Azier-Zerranokin eukiet kontatu asko Antxonen bitartez, Antxon pianista bueno, ba, lore leien garaibatian jotzezun baitere, eta Azier-Zerranon diskuak bakarka aterazitunak konponketake ba, bai Antxonekin zituen eta bueno, bai, beti egon eh, geha hor inguruan, ez? eta bai, egitean Tipo eh, jatorra da, azier, bai, bai. Ikusten da mundua txikia dela, eh? Bai, bai, bai egila, bai, eh? Azkenian danak urtxe ibiltzegia bueltaka. Bai, mm -hmm. eta hando ni egana berriz, erustarra da, eta bueno, ba, proposatu nion kanta batitia itia, eta preste egon eh, da. Jo, ba, bentsatu, olako zea batekin, eh, olako idazle batzukin, niretzat, bueno, lujo bat, bai, bai, bai. Em, badira batzu konposatzaile batzuk eh e, bakarda daia berdutenak, ez? Beraien e, ba, sormen lan hori e, argistatzeko zurietakoa zara ala konpartitzea eta taldean e, elkar trukeen egitea ba, beharrezkoa duzu zuen, lan, zure lanak konposatzeko. Eh hasierako momentuan ez, sort hasierako sortze doinuak eta sort zituzunean nik taldean estete Inoiz, funtzionatu, ez dut ezagenten, ez detenik anola funtzionatuko etorkizun batian, eh? baina nik uste zortze mm, prozesuko momentu hortan bai berdezula pixkat ba, aislatu ez, eta eta jarri ba, barruko bueno, ba, zentzazioakin, eta, eta bueno, batzutan ez jarri, nik bitu garbi zango izut. E, Disko hortan dauden kantaginak, daude sortuta... E, Bihar bat sentitu eta exerita eta nik eh edo zoritzarrez hola funtzionatu izan dut oian artez. ez? Exeritzen beti bihar bat sentitzen detenian eta gainea bihar beharra bihar, baino sentitu iteso eh? jartzeko eta ta eta ta menga kanporatzeko. Baina e, behin eh bat emantzigun, eh itzaldi bat emantzigun Juan Carlos Calderonek Madriden eta Juan Carlos Calderonek nik eh e, artista asko entzun izan dituet eh disiplina bat berdala eta zure burua batzuetan eh e, lanea joutezean bezala, ba, inber dezula, ba, bat eta egunien ez, amuno, ba, onta ez da mundu, ba, orduntatik honta naiz. Ez bakarrik gogoa da honean, ez? Ta hor bada o esa era bat, que la inspiración te pille trabajando, ez? Eta hoyo la va. Nik ezkenian konprobatu izan dut, ezta batzuetan igual jartze sea etzaude, baino bueno, gaztesea sortzen gauzak eta gausa askor dira. Beste asko ez, baino Nik uztet euki berdala puntu bat. Eta ordun ba bai momentori nik uztet indiasun galderan aria bai dela bakarrik eoteko e momentua. Geoia e, nik hori izati bete azkenian hori da eskeleto bat bezela hasiera daitezuna, ez de o txiki bat, ez? Ben grabatuzu melodia. Hortik anaurrea konponketak eta iteko horia formula differentziak daude. Ba da kasu zu que e, konponketak ja diseinatzia eta taldea eraman ja da edo ez, edo melodia eraman eta taldean sainatzen jarri eta galdetu, ez? Ba zeingo zenukete edo horin or, izan du duguk taldean. Eta normalian nik asko delegatu izan dut konponketa nere kantan konponketa giteko antxonengan. Bai. Ba irut zitelako, ba, keston artiga gala sensibildadik arraia kala eta bueno baita ere igual azkotan nere inseguridade puntuatatik, es ez? eso ez, te naizen gai izango, es. Letrakin bezela. Eta gero konturatzen naiz ba bueno, pues, jartze baldi naiz indezaketela. Horrek ez du izan nahi ez detenikan konpartituko beekin eta eritzia jaso eta aberasgarria da lana ekipuan baitare, es. Baino bai, ba nikuzet sortzeko behardala aislatze puntu hori edo momentu hori, bai. Ez kanen zondako itzak eta gaizkiaren oi hartzun bihurtzean Askatu gura zuena motutu zitzaio Moralbiko itzaren dudian bizi beharak Lotxaren mugenarian piztutako Suzko holdeak herraiak erretzen It's key on it, ah dutenei barreginez dantza erogarria diekin eta gero izarretiositako egarez zuzko gezi bilakatu zen zer du zita, e, telebista aritu izan zara, beste-beste sorginen laratza programan naritu izan baitzara kantuan, preposta tallean ere, e, bakarka, orain, <coughs> bakaleratu zuen disko hau, ba, ortsedugu, e, bidean asko ikasi duzu. Ona iritsizara disko ontara, e, ikasi duzuna aintzatartuta. Bai, e, azkenian, jo, repatu zuen gauzaidanak izan dia, e, zera, ez, bidea markatu dien puntuak ez, hasi izan nik kantatzen beti da nik naiz etxian eh? eta koruan urte pila bat bazaitut hor, bueno, ba, ikasinun bai koruan kantatzen eta bai korua zuzentzen, geotelebistako esperientzia hilatu zen, hor e, bueno, ba sakondunun baitare repertorio pila bat ezautunun euskal musika eta euskal kantarian inguruan naiz da nik banekarren ja bagaje bat etxetik ez, eta bueno, beti eee Ja, hazin hitzanean telebista skampoa plazatan kantatzen, e, ba, garbi ganeukan pixkat zen izango zan prozesua. Galo, telebista bakizu zeo jartzun dakan, eta jendiak ikusten zaitu eta zerrekin identifikatz zaitu, ikusten zaitu nortan, eta jendia oso oituta zeon ni ikusten xabierleten kantak kantatzen edo benitonak, eta bar, derrepente... Plaza Batian jarri, eta zure kanta propioa kantatzen hastea nikuzte hor tartean bertzula alako sea bat, ez? Francisza. Bai. Eta ordun prefosta horratikan sortu genun. Prefosta gaina ebengoitza da hori. Na. Eta Xabierra Euskitzek proposatu zigun biai galetu geni joan, esgenekin hilasei zen jarrita. Eta prefostak inaz eginean, ba hori, bah, euskal kantak eta kantatzen, eta aprobetsatu genuen tarteka, tarteka, repertorio hortan nire kantan bat zartzen joteko. Baino idea zan, gehiago eta gehiago sartzen juan, eta mire bezala apustu batitia ez? Eta, bueno, azkenian zede hau izan zen, ba, alako jaiotza edo, bai, <laughs> E, doinuen aldetik, e, ba, garaian ere, alako ba, eritziak agertu umentziren, erreferentzia e, batzuk, datozkegu gogora. Horien e, artean kantu batean, enja. Edo irlandarre, ez da gitarima, hori ere nabari dazure lanean. Bai, nik uste te, bai, badazkala, referentzi asko, bueno, asko, batzuk esango gonituz, ke bai, muzika irlandarra bai, azkenian hor badago kanta instrumental bat, E, daka oso giro Irlandarra. Igual, bai, bai dala, nik Irlandar musika morso maite dut eta asko entzutetez. Eta, bueno, normala da, eukitzia lako ba, er, e, eragin bat, ez. Gero, benito salia naiz, izan naiz, baino, buf, ekaragarria. Eta, bueno, ba, nik ustez, ba, alabaitare giro edo moreztak azarrikusik, kan, ez? Azkenian, Bueno, vamos. Eta ez dut ez pretenditzen gainean. Beniton e, antza eukitzia ez, benitoa niretzat buf mito bat. Eta baina, bueno, ba, seguruzki badakala alako eragina. Gero, esan desuna enian musika, dibidez eta etorkizuna dao kanta hor daude, o, nik uste horrek dakala antzageina edo eragin gehiena. Koruak daude, oso difuminatuta bezala. Eta bai, alaiko ikutua badaka hori, Antxon Antxonek badaka, Antxonen konponketak dira askota. Badaka baita eragin hori bere zean, eh? Ta curiosoa da zetik Antxon da pianista da hori bai dela pianista. Eta indu klasikoa, indu jasa eta konponketak dakae momentu batzutan baita ikutu klasikoa. Eta bai, dakit, bai eragin differentiak da asko, eh? Bai. Mm. Bai. zen hauen eskua dugun diskoa. Asko aieratzen du. askoa diraztzen du ba diskaren izenburuak Latanzen hauen eskua da hain zuzen kanta bateen izenburua da eta e, da Israeleko ez errofarin kantantia ditu Israeleko musikare asko uzat zait eta kantante hau bereziki igaraarrii. Eta bere kanta bate berskuratu nu... E, eta pakoristik e, intzunitzulpena, lastantzena uneskoena, eta titulo bat jartzeko orduan zanun, jo, ze hobeto, hau baino, ez? Azken finian, bueno, ba, bai or e, afektibidadeko kontu asko daude, e, ba, de desamor, ez? baitare, eta aparte, Nik, ni gustet zerbait baldimala disko hau, dala jende askok lasztan dudun disko bat bere aportazioarekin, ez? Bai Antxonek, bai idazliak, bai e, parte hartu duenak, bai, ba ez dakit. Ta orduan esanuen, ba lasztantzen aguen eskuak. Eskuak asko duki ditut inguruan hau aurre ateratzeko ta egiten izen a propósito ba gu, diska deskubritzen jarraituko dugu ta entzongo dugu plazara hondiz ehinduzuen azken gutizia. Ba Miren Fernandez ontan utziko dugu, baina e, kontutan hartuko dugu alaber, ber, hemendi gutxira berriz ere hementxe izango saitugula, elkarzigilupean ere ba, aurre aurregi proiektu bat e, baituzu plazaratu. Jo, bai, aurten. Eh, mono bueno, batean san aukera hori e, zuzen da desun zela umientzako Lokantak edo, lokanta bakarrik ez, ba, jolasak eta hola baitare, eta oso kanta ba, betikuak ez. Iteko aukera sortu zen, antxonei imantzioen aukera, eta, bueno, ba, proposatu zioen abotz bezala, ba, danerekin kontatzeko. Eta, bueno, ba, niretzat izan zen, pff, ba, oso aukera polita, eta, ba, onartu nazi eratikan, eta, ba, igrabatu genuen irailan ez yes, iraila bai ira, inguruan grabatu duen. Eta kaleratu zan, durango azkenengo azokan, eta Lolo maite izena du, e, dara maizena Antxon Sarasua eta mire Fernandez, eta, eta, bueno, baina nire hor parte hartze izan da, ba, instrumentista bat zartzean bezala biolinakin, nik abotzak jarriet, kantak ez dian, eriak. batzuk Antxoninak gira, eta konponketak eta bana hori pisu ogiena Antxonek eramandu eta bueno ba nahi du zuenean diskonta fiskat e, sola bat izan gu gustoa datorreko gea badakita Antxone gustatu horrekoa lasatik garaibatean hemen izan izan eta Antxonerekin etori izan eta, izan, eta bueno, ba bueno bilon artean eingo deu zeha bat ba, horren esperoan geratuko ara esker mila zuee benetan uda berrian intzen eta denbora gutira zurerekin bizi elkarrekin pas ditugu aintbad Oztogazi Aurrera egin dego Oztopo Nere aldamenean Sentitu zaitu tiesi Nigan interes naik ez dizut ikusi. Maite izan bana huzu, nula ez adierazi. Maitatua izatea, ez alde et merezi. Barneko sua ere, azken Emanda ez diazu tzek etorkizunik ez du buruaitza ropenez betez arima saituztu obe izango degu el carreta haztu Eurekin goz denai ditut Onak txarren partez Zorion txua izan zaitez Opadizut bihotzez Eurekin denai ditut Onak txarren Opadizut biliotzez Bizitza, bizitza da, da, ez bere maitzak Ez bendi baten gailurrean Eraikitako etxe sendoa Edo etxe horretakoa paletan Kokatu koroa da domiñak Urrezkoak edo urreitzurakoak Ez hori bakarrik bizitza Bizitza, bizitza da Bizitza, bizitza da Andiena, kentzen duenak, kentzen du dena Ziri edo nazio urrunetara Egindako bidaia alaiak Edo urrun ikusi Ahora andreta gizon bichillak Ondo edo aizke Zoi bakarrik bizitza Bizitza, bizitza Bizitza, bizitza Andienak, kentzen duenak, kentzen duenak Eze hurriaren notza zapayan Edo kaskabarra leioetan Ez elurra ezilar gixila Ez argia bera ere Zorra garria Uda berokoa Eone uotzekoa Ezoi bakarrik bizitza Bizitza, bizitza da Bizitza, bizitza da Handiena kentzen duenak kentzen du denak Esandre hori edo gizonura Belarrira xusurlaka arizaiguna Eskurazoak Ez eme alabak Ez anaiarreba edo lagunak keren Lehen goak Ta bakarrik bizitzak bizitza bizitza da bizitza bizitza da ondienak kentzen duenak kentzen duenak bizitza bizitza da Das beren maitzak. Balas, eh? gu kontan utziko dugu gaur Mirene Fernandez izandugu protagonista, 2010ean plazaratu zuen bilduma ezagutuna izan baigenuen Lastantzen hauen eskua, gogoan izan hause dela, ba orain artekaleratu duen azkena. Eta bere, ba kantaririk gustokoenarekin agurtuko dugu gaurkoan emankizuna Benito Lertxundiren pieza honekin. Biar hartentzule, izan ongi, aio. <totipa> batez hau tatoa izatearen zirrara ezin gordea ni alari ene belarrietan noie hartzun bat intzenan aurrez aurrez sei kate stade uareenek ja gaurko tasunez margotzen ari intze etanire kopelga sigel saberatze eta mosko Zandro finbatek bere baitan Artu baninu bezala Irtetzen, irtetzen, irtetzen Ire itzalarekin ator bategini